Дивлячись просто в очі співрозмовникові, дівчина щось із запалом доводила йому, але той слухав її неуважно. Його маленькі блискучі очиці, що примостилися біля самісінького носа м'ясистого, звислого, відірвалися від неї і втупилися в білявого здоровання Піта, що стояв поруч з Бладом. Цей час до них підійшов губернатор, і кілька хвилин усі троє радились. Що говорила дівчина Пітер, не чув зовсім, бо вона говорила дуже тихо. Слова полковника долинали до влада якимсь нерозбірливим бурмотінням. Зате губернатор, що вважав себе дотепною людиною і любив, щоб його всі слухали, говорив високим різким голосом. «Мій дорогий полковнику Бішеп, вам надається право першого вибору з цього розкішного квітника. Ціну?» «Призначите ви самі? Решту продамо з торгів!» На знак згоди полковник Бішоп кивнув головою і вже голосніше сказав «Ваша світлість дуже милостиві, але кляну щастю, ці арештанти так охляли, що з них мало буде користі на плантації». Його маленькі оченята Гудзики аж їли поглядом живий товар, а на обличчі ще дужче заграв вираз презирства і зловціхи. Потім він покликав до себе капітана ямайського купця Гарднера і кілька хвилин розмовляв з ним, втупившись у список, який Гарднер дав йому. Проглянувши цей документ, Бішоп повернув його капітанові і, міцно столивши губи, підійшов до засуджених повстанців. Біля молодого сомерсетширського шкіпера Бішоп зупинився і на якусь мить задумався. Обмацавши м'язи на руках молодого моряка, він звалів йому відкрити рота, щоб оглянути зуби. Оглянувши, знову стиснув пошерхлі губи і кивнув головою. «За цього – п'ятнадцять фунтів!» – не повертаючи голови, сказав він гарнеру, що йшов слідом за ним. Капітан невдоволено скривився. «П'ятнадцять фунтів? Це менше половини того, що я хотів заправити за нього!» «Це вдвічі більше того, що я мам намір дати», – сказав полковник. «Але ж тридцять фунтів дешево, ваша честь! За таку суму я можу купити негра. Ці білі свині не живучі і не вміють працювати». Гарнер на всі лади почав вихваляти здоров'я, молодість, силу, піта. Він говорив так, наче йшлося не про людину, а про робочу ходобину. «Піт...» Юнак вразливої вдачі стояв мовчки і нерухомо, тільки щоки його то біліли, то червоніли, казуючи на ту велику внутрішню боротьбу, завдяки якій він зберігав самовладання. У Пітера Блада ця мерзенна торгівля викликала почуття глибокої відрази. Дівчина, що прийшла з полковником, розмовляла з губернатором, поволі походжаючи оддалік, вздовж шеренги засуджених. Губернатор самовдоволено посміхався і з молодецькою хватькістю накульгував поряд з нею, а вона, очевидно, не розуміла мерзенності того, чим займався зараз полковник. «Невже їй байдуже?» – думав Блад. Полковник Бішоп крутнувся на каблуках, наміряючись іти далі. «Двадцять фунтів і не пенса більше!» Це і так вдвічі перевищує те, на що ви можете сподіватися у Крепстона. Капітан Гарднер, зрозумівши стону покупця, що це його остаточна ціна, зітхнув і погодився. А Бішоп уже простував далі, вздовж шеренг засуджених, тільки мимохідь, презирливо глянувши на Блада та на виснаженого юнака зліва від нього.